Законопроектът, който ще даде правомощия на британското правителство да започне официалния процес по напускане на Европейския съюз, Brexit, в а, днешния ден се очаква да достигне до окончателните етапи по приемане в Камарата на Общините, Долната камера на парламента в Лондон. Това съобщи BBC. Депутатите ще обсъдят по-нататъшни изменения в законопроекта, който ще позволи да се задейства член 50-ти от Лисабонския договор. Дебатите ще продължат 7 часа преди финалното гласуване, което трябва да започне в 22 часа българско време. Така влизаме в темата, която днес обсъждаме в Плюс, А именно какво означава да преподаваш право на Европейския съюз в днешна брекзитираща Англия. Evranet+. По Българското национално радио. На телефона е Василин Паскалев, който преподава право на Европейския съюз в университета Хъл. Преди това е преподавал философия на правото и следвал европейското право в Европейския университет в Флоренция. Добър ден, господин Паскалев. А -а. Добър ден! Какви са очакванията ви от днешните обсъждания в долната камера на парламента в Лондон? Ами очакванията ми, че нищо хубаво няма да се случи. В смисъл, че въпреки, че ще има бурни дебати в края на кращата, законопроектът ще бъде гласуван горе-долу така, както правителството го иска. Имаше вече няколко гласувания. На първото, което беше като нашето първо четене гласуване по принцип едно безумно голямо мнозинство Гласува за Брекзит. А вчера имаше така нещ, някакъв опит за възстание от някои от депутатите по повод на една поправка, която щеше да предвиди възможност парламента в някакъв момент, ако не харесва развитието на нещата, да спре. Да, да има задължително гласуване и да спре процеса или да върне а, Тереза Май отново на а, да договори нещо друго. Но това беше отхвърлено, макар и с не толкова голямо мнозинство. Всъщност така нещата бяха доста Кантар как се казва, а, но в края на кращата и тази поправка не мина и сега се очертава законопроект, при който парламента на края ще има избор единствено между сделката, която правителството е постигнало и излизане без абсолютно никаква сделка, което второто, дори евроски, най-закледните евроски смятат, че е, е много лош вариант, така че парламента реално ще бъде принуден да, а, да ратифицира каквото, а, каквото е договорило правителството, без реално да има възможност да, да влияе. Това не поражда ли? Между той може винаги да свали правителството, да предизвика нови, да поиска нови избори, но в Британия нещата в парламент общо зато се контролират от управляващата партия, както впрочем в България навсякъде в, в Европа. Така че, горе-долу това гласуване днес е последната възможност някой извън правителството да, да повлия и да, да сложи спирачка. Тука дори за разлика от нашия парламент, при който разбира се лидера на управляващата партия става а, премиер, поне в момента, в който стане премиер, той или тя напуска мястото си в парламента. Тука не е така. Те се запазват депутатските места и просто правителството е еднакващо. Една част от парламента е правителството и друга част от парламента е кабинета Фианг. Това е английската конституция и просто от такава гледна точка Брекзит не променя, кой знае колко нещата. Какво очаквате в твърдяване? Т.е. Този, този модел на сделка, който ще предлага правителството и ще води парада, образно казано, ще, ще решава как каква да бъде сделката необезпокоявано от парламентарно влияние. Смятате, че ще бъде в посока твърд Брекзит или някакъв смекчен вариант отваряне на врати, а не затваряне на всички врати към Европейския съюз? Правителството от време твърди, че едновременно ще има твърд Брекзит и няма да има затваряне на врати, което според всички специалисти е просто невъзможно. Както се казва тук, не можеш едновременно да си имаш тортата и да си я изядеш може да стане само едното или другото. Въпреки това правителството обещава, че ще направи, ще постигне най-добрата сделка и Британия ще бъде не затворена за Европа, а отворена към Европа и целия сия последната речна премьера Мей беше, че ще има една глобална Британия сега след брекзита, което не е много ясно как ще се случи. Глобална Британия любопитен детайл, защото тя може да иска да е глобална, но а, рискува най-малкото символично да загуби Шотландия, ако имаме предвид интересното гласуване в парламента в Шотландия вчера, което няма реална юридическа, но пък има сериозна на символична стойност. Очаквате ли в перспектива отделяне на Шотландия заради интереса и да остане в Европейския съюз? По-скоро не. Въпреки всичката риторика, коментаторите, които наблюдават Шотландия по-добре, -по казват, че въпреки всичката риторика на първия министр на Шотландия, Николас Търджан. Същност, да, тя няма да посмея да направи скоро втори референдум, а, защото има опасност отново да го загуби. След За първо в Шотландия, макар че шотландците гласуваха гласувах а, а, против Брекзита, мнозинството не беше толкова огромно а, и и националистите ще се претесняват да, да свикат втори референдум. Те, ако искаха, можеха да го обявят до сега. Те няколко пъти казват, че ние обсъждаме и може да направим, но в края на краищата съвсем не е сигурно, че ще бъде направен и съвсем не е сигурно, че ще бъде спечелен отново. Напускаме кралството, напускаме Европейски съюз. Да Евентуално въпроса ще бъде да напуснем кралството за да влезем в Европейски съюз но това ще бъде един много по-сложен процес, отколкото да, да просто да напуснем кралството и останем в европейския съюз, както беше въпроса преди три години. Така че съвсем не е сигурно, че Шотландия ще, ще напусне кралството. Но разбира се, въпросът предизвика вече и ще продължава да предизвиква много разделение вътре в страната. Ние ви търсим специално. Търсим Василин Паскалев специално именно като човек, който преподава Европейска право на Европейския съюз в Англия, университета Хъл. Какво означава да преподаваш право в днешна брекзитираща Англия и то право на Европейския съюз? Вие споменахте, че има огромни наясноти относно европейското финансиране за британските университети, което, което е съществен елемент от това, което се случва в академичната сцена на Великобритания. Но... Наистина, какво се случва да кажем с вас като българин, който преподава европейско право в университета в Хълб? Имате ли притеснения? Ами за сега не, за сега нищо не се е случило, доколкото Британия все още е част от Европейския съюз, моето положение по никакъв начин не се е променило, нито по някакъв начин съм забелязал отношението на колегите към мен да се е променило напротив, абсолютно всички хора около мен е, така или иначе гласували за оставане. Всички университети по един или друг начин са изразили много сериозно притеснение и тревога. Какво ще се случи, когато загубят финансирането специално за изследвания по, по европейските проекти? Специално британските университети са много горди с това, че те са много международни. Има преподаватели от цял свят, включително и голяма група а, преподаватели от Европейски съюз. И те са изразили позиция, че искат да ни запазат, и че ние сме ценни за тях. Евернет Плюс по българското национално радио.